od svina iz svetog duha. Evo braće i sestre, sastrovićmo se u ovaj dan koji je svakom danu dao novo svjetlo i koji je povremeno napravio ukotinu, napravio prostor, prolaz, otvorio vrata kroz nam se vječnost nudi. ...i kroz koja u vječni život ulazimo. Mislimo na ovaj dan, trojičin dan, dan kad je duh oca našega nebeskoga sišao na naše duhovne oce, na naše starce, duhovne učitelje, svete apostole... Ovaj dan, braću i sestre, je mnogo uzvišeniji, mnogo svetiji nego što, nažalost, mnogi od nas mogu i da prepostave, a, nažalost, mnogi od nas i zbog ostrašenog načina života, neokajanih, neispovjeđenih, a samim tim i neotpuštenih grehova ne mogu da dožive. Ali opet crkva naša sveta, naši sveti oci i obnova ovog manastira ne dozvoljavaju nam da padnemo u očajanje. Priziva nas i ovaj hram, priziva nas i onaj na Rumiji, priziva nas i onaj iz starog gradu u Budi i svi hramovi koji danas slave na pokajanje, na počišćenje od grehova i od strasti. Navraćanje na istiniti put naše vjere ne na licemiernoživljenje nego na sveto življenje, uzvišeno sveto otadsko apostolsko. Onako kako nas je život učio Sveti Otac Sava, ravno apostolni, bogonośni, duhovnosni, onaj Otac koga nikad nećemo i ne možemo promijeniti, jer ga je Otac nebeski posvodo da nam bude Otac i da nas porađa duhom svetim i onako kako nas je učio njegov vjerni sin i učenik i naš otac duhonosni Petar Cetinski netruležni čudotvorec ako hoćemo braće i seste da doživimo veličinu ovog dana ovog dara moramo pratiti njihove poluke moramo se truditi da životu skladimo sa njihovim zapovjestima koje su zapovjesti oca našeg nebeskog zapovjesti koje nam je sin njegov donio na zemlju a duh sveti daje snagu da živimo njima. u njima zapovjesti boga našeg braća i sese su svete te zapovjesti zato onaj koji hoće da ide putem života putem pravoslavlja putem spasenja ispunjavajući te zapovesti treba da se osvećuje život treba da mu bude svet misli osvećene volja osvećena srce osvećeno i kosti braće i sestre pomazane svetušću i danas na ovaj praznik duh sveti nas je sabrao i naučio kako se to radi ako hoćemo istinski vječni život a istinski vječni život je samo onaj braću i sestre ako je u zajednici sa živonačalnom trojicom sa ocem i sinom i duhom svetim izvan njega života nema istinskog, besmrtnog netruvežnog i vječnog a u njemu braću i sestre nema života grešnog ostrašćeno licemjerno ako je išta duhu svetom mrsko mrska je laž i licemjerije zato i mi na ovaj dan jer živimo u klimavom vremenu vrlo klimavom vremenu klimavom i klizavom moramo stati pred ovu svetinju i pred sve naše svetinje sa neophodnim strahom božim svjesni da smo prišli mnogo bliže nego što mislimo braće i sestre ulazak u ovaj hram i penjanje na ovu planinu nije samo to braće i sestre prišli smo mnogo bliže ulazeći u sveti hram ulazeći u sveti oltar stali smo pred samoga gospoda braće i sestre pred samoga boga, oca pred žrtvu njegovoga sina koja nam se daje kroz stivo i krv a sve u ambijentu osvećenom i ozračenom, duhom svetim, gospodom životvornim. Tako da je o naše stajanje ovdje vrlo uzvišeno, braći i sestre, i svi smo jako ispoštovani i počestvovani, jer smo udostojeni toga da budemo gosti kod najvećeg domaćina, kod samoga Boga, trojičnoga Boga, Udostojeni smo, braće i sestre, toga kako nas crkva mudro uči da se hranimo zajedno sa njim sa svetih prestova i svetih oltara, da jedemo ništa manje do samo prečisto tijelo i pijemo ništa drugo do samo krv sina njegovog. Ako nas je nauči braće i sestre, da mi to tako radimo, ko nauči pored ponuda, Predloga, ideja da baš danas dođemo i na ovaj način proslavimo ovaj praznik neko je morao da nas postakne neko je morao da nas obavijesti taj neko braću i sese koji u crkvi uči koji u crkvi jedini učitelj drugog učitelja u crkvi nema i svi drugi koji uče i poučavaju ako uče i ako poučavaju moraju poučavati njime i njegovom svjetlošću prosvećivati narod a duh sveti braće i sestre uči prije svega i iznad svega da treba vjerovati da se treba klanjati i da se treba bojati Boga živoga i da ga treba ispovijedati tačno i pravoslavno svako oslavljanje Boga Ako nije onako kako su nam sveti apostovi duhom svetim otkrivi, za posledicu ima, braći i sestre, veliku tragediju, odvajanje duše od svjetlosti, od života, od zdravlja, od smisla, od mira, od nadi i od vjera. Duh sveti, kroz našu svetu pravoslavnu crku, uči nas da se držimo otačkih predanja. Da se držimo svete pravoslavne i spasonosne vjere, ispovjedujući kako i naša mlada sestra Anastasija jutros na svetom krštenju ispovijedila ustima njenog kuma ili kume, da se poklanja Bogu u trojici proslavljenom, ocu i sinu i svetome duhu, trojici jednosušnoj i nerazdjeljivoj. Danas, braćo i sestre, nema ništa važnije za naš narod od toga da sačuvamo našu vjeru. Da sačuvamo našu pravoslavnu vjeru, tako što ćemo živjeti po njoj. Vjera se čuva, braćo i sestre, životom, a Duh Sveti nas čuva ako živimo po vjeri. Zato je mnogo važno da prepoznamo ovo vrijeme kao izuzetnu mogućnost da ostvarimo ono što je Bog zamislio braće i sestre što nam je Bog daro da se u vremenu kao ličnosti sjedinimo sa njim i kroz to jedinstvo da nas vidimo vječni život u Carstvu nebeskom sve druge ideje braće i sestre svi drugi potezi, projekti pa makar to bili i obnove naših hramova i pogrešan povratak vjeri nije dobro, braći i sestre i Bogom nije blagosloveno Gospod želi da obnovimo naše hramove Gospod želi da obnovimo naše manastire naših crkve Gospod želi da se vratimo svetim liturgijama svetim običajima naših svetih predaka ni zbog čeg drugog, braći i sestre da se vratimo s svetoj liturgiji to je mnogo važno naglasiti ali ne bilo kako, braći i sestre Jer duh sveti ne voli površno, ne voli polovno i ne voli mlako, zato je si išao u vidu ognjenih jezika. I kako reče naš vladika jednom tromom džakonu koji se vukao po oltaru kao neka starica, pa mu kaže, džakone, gospod je učinio sluge svoje plamenom ognjenim, a ne trutovima i tromima treba hitro da se služi Bogu i ognjeno da se služi jer smo primili ukrštenju krštenju duha svetog, duha ognjenog tako i na život u crti braći i sestet ne treba da bude mlak a nažalost vrlo često jeste a ta mlakost je najgore moguće raspoloženje bolje je biti totalno hladan nego mlak ta mlakost je posebno očitala kroz naš odnos prema svetoj liturgiji Znajmo to braći i sestre, nemojmo niko da nas vara Sveti Sava nas nije varao Sveti apostoli nas nisu varali Jer Bog se ne da obmanuti Ako hoćemo istinski da se sjedinimo sa Bogom Da budemo moćni, da budemo krepki Da budemo opasanim, neprobojnim štitom braći i sestre Treba crkvi da se vratimo temeljno, ozbiljno Kako su nas sveti učili. A taj povratak je moguć u svakom narodu i u ovoj generaciji u ovom vremenu. A to je prije svega naš odnos prema svetoj liturgiji i prema svetom pričašću u kome nam se otkriva tajna braća i sestre crkve, tajna Boga i tajna čovjeka. Pri tome treba znati da živimo na vrlo rizičnom prostoru braća i sestre, mnogo rizičnom prostoru. A zašto? Zato što hodamo ivicom braćo i sestre, hodamo okruženi dvosikli mačevima, treba da znamo kao narod, možda to ne znamo, da živimo u, u državi na kojoj se izuzev svete gore atomske, koja opet specifična jer je monaška obitelj, Da živimo u državi koja živi jako sličnim liturgijskim tempom kao što živi Sveta Gora. S tim što ovdje žive ljudi, žive porodice, žive narodi. I ovdje braćuje se svake nedelje u Crnoj dugoj, neko vrijeden neka nas obavijesti, mi bismo mu bili blagodarni da kaže koliko se svetih liturgija osluži u našoj državi koliko se liturgija danas oslužila na samo ovom regionu Budvanske rivijere braće sespe. sestre pri tome treba naglasiti da se služe svake nedelje ovo želim da vam kažem želeći vam dobro i želeći da izbjegnete veliku opasnost u kojoj se i mi do juče nalazismo a nažalost veliki dio našeg naroda još uvijek nalazi najveća opasnost braću i sest druge opasnosti praktične ne postoje u odnosu na tu opasnost drugoga neprijatelja mi braću i sestri u suštini i nemamo to je jedini naš neprijatelj a koji je to neprijatelj to je kako kaže naš sveti otac Isak Sirin ravnodušnost прямо церкви равнодушно прямо Хрисstu равнодушно preно светой ригиії. Тško je живете уcrноoj гори брат сестр, много теko, много опасно, А защто за то што се риторгия не престану служий, а там, đ се служи света риторгия, там о су присутни отac и си и светий дух radi ljudi i radi njihovog spasenja u slučaju braće i sestri danas tamo nema pogotovo nedeljom ako se ne saberamo ne samo na današnji dan ne samo na vaskrst ne samo na božić ne samo na preobraženji i bogojavljenje nego svake nedelje jer nedelja dan gospodnji nedelja je dan svete trojice braće i sestri a kome ga posvećuju hrišćani ako ga ne posveće svete trojici koji je to četvrti što kaže Vladika Nikolaj pokaži mi četvrtoga ne postoji braće i sestre ime moje ne postoji suština našeg problema naših bolesti, našeg nemira naše nesigurnosti naših strahova braće i sestre jeste što uporno tražimo četvrtoga a on ne postoji izvan trojice ne postoji čovjek i Anastasija i Jefrem i Rafajlo i Mitar i Mark i Sava. I Marija i Jana, one postoje kao ličnosti samo u zajednici sa Svetom Trojicom, a ona, braćo i seste, prisutno u crkvi našoj svetoj pravoslavnoj, prisutno u svetoj božnostavnoj liturgiji radi nas i radi našega spasenja. Ne da se gledamo sa njom, nego da se sjedinjujemo, braćo i seste, kroz svetu tajnu pričešća, da se sjedinjujemo sa ocem i Sinom i Svetim Duhom i onda se otvaraju oči peča dara duha svetoga daje nam svima da vidimo braću i nešto što se da vidjeti pogotovo se ove liturgijske visine pogledajmo braću i sestre pa mi zapravo mi koji se žalimo koji smo nezadovoljni koji ropćemo mi živimo braću i sestre u jednom od najbogatijih regiona ne samo na zemlji nego na vaseljenju vaseljenju imamo trpeze gospodnje postavljene na praktičnom svakom koraku i o, o, ovom zemlom ne teče med i mlijeko nego krv božija životvorna voda živa i hleb nebeski se nudi braće i sestre i to stalno naglašavamo zato što srebro ljubje sve više vata i prodajemo vjeru za večeru treba znati da ta večera braće i sestre je besplatna besplatno daje se na dar tijelu i krv živoga Boga Otac naš nam daje besplatno od nas samo traži da ga ispoštujemo onako kako su ga sveti apostoli poštovali kako ga je sveti Petar Cetinski poštoval i svi sveti oci naše svete pravoslavne crkve za uzvrat imamo braće i stese život vječni i to da ga osjetimo i moramo ga osjetiti kako kažu sveti oci još za života braći i sestre opasno je kako kaže sveti Simeo Novi Bogoslov da ne osjetiš večni život još za života to je vrlo rizična situacija moramo da osjetimo taj vječni dar još ovdje dok smo na zemlji dok smo u koraku neka bi dao gospod da na današnji dan duh sveti probije braći i sestre omotač naše sujete našeg samoljublja našeg slastoljublja našeg srebroljublja te bolesne, atke, paklene strasne omotače koji ne daju srcu i umu i voli da gledaju i vide ono što ima da se vidi a imamo da vidimo živoga Boga ovdje među nama i mi smo braće i sestre živi Bog lagodaću njegovom ova zajednica ovdje to je Bog braće i sestre a mi udovi njegovi i sabrani u njegovo ime a tamo gdje se tako sabranja prave tamo je i Bog prisutan držimo tu svijest i tražimo ako je nemamo pomoć duha svetoga da ju tvrdi u nama i da njegovom silom a iz naših srce uma i volje projavljujemo vjeru na djelatan način slaveći oca i sina i svetoga duha trojicu jednu sušnu i životvornu i sada i uvijek i u vjekove vjekova amin, amin.